Falottó. A fák belső egyensúlyban élnek. Gondosan beosztják erejüket, gazdálkodniuk kell, hogy minden szükségletüket kielégítsék. Az energia egy része elmegy a növekedésre. Az ágaknak meg kell hosszabbodniuk, a törzs átmérőjének növekednie kell, hogy hordozni tudja a min nagyobb súlyt. A fa visszatart valamennyi tartalékot is arra az esetre, ha egyszer rovarok vagy gombák támadnák meg, hogy azonnal tudjon reagálni és aktiválhassa leveleiben, valamint kérgében az ellenanyagokat. Végezetül pedig ott van még a szaporodás. Az évente virágzó fajok ezt az erőmutatványt beillesztik a gondosan mérlegelt erőegyensúlyba. Az olyan fajokat ellenben, mint a bükk vagy a tölgy, amelyek minden harmadik, ötödik évben virágoznak, egy ilyen esemény kizökkenti a megszokott kerékvágásból. Az energia nagy részét már más célokra táblázták be, mind a a bükk és a tölgymakkot olyan mennyiségben termelik, hogy mögötte minden másnak háttérbe kell szorulnia. Az egész már az ágakon biztosítandó helyel elkezdődik. A virágoknak ott tulajdonképpen egy fikarcnyi hely sem jut, ezért számos levélnek kell szabaddá tennie már betervezett helyét. Amikor aztán az elhervat virágok lehullanak, a fák furcsán megkopasztva néznek ki. Nincs mit csodálkozni azon, hogy az erdő szóló jelentések a kérdéses fajoknál ezekben az években a koronák ritkás állapotát jelzik. Mivel az összes fa egyszerre virágzik, első pillantásra ilyenkor az erdő betegnek tűnik. Betegnek ugyan nem mondható, de a kártevőkre érzékenynek igen. A virágzásra ugyanis utolsó erőtartalékaik bevetése révén kerül sor, és nehezíti a helyzetet az is, hogy ezáltal csökken a levelek mennyisége, és így az átlagos években, a megszokottnál kevesebb cukrot képesek termelni. Ez ugyanakkor olajjá és zsiradékká átalakítva a zömmel szintén a magvakba vándorol, aminek következtében alig marad valami a fa és téli készletei számára. Nem is szólva az energiatartalékokról, amelyek voltaképpen éppen a betegségek leküzdésére szolgálnak. Sok-sok rovar csak erre várt, mint például a mindössze milliméteres. Bükk bolhaormányos, amely most millió számra rakja petéit a friss, védtelen lombokba. Itt aztán aprócska lárvái lapos járatokat harabdálnak a levélszíne és fonákja között, és barna foltokat hagynak maguk után. A kifejlett bogár aztán lyukakat rág a levelekbe, ezek úgy festenek, mintha sörétes puskával lövöldöztek volna rájuk. Vannak évek, amikor a bükköket olyan erőteljes támadás éri, hogy messziről inkább tűnnek barnának, semmint zöldnek. Megszokott körülmények között a fák védekeznének, és igencsak élvezhetetlenné tennék a rovarok számára a lakomát. A virágzással azonban kifogy belőlük a szusz, így ebben a szezonban zokszónélkül el kell tűrni őket. Az egészséges példányok tudomásul veszik mindezt, különösen hogy ezután több év pihenés következik. Ha ellenben egy bükfa már korábban is gyengélkedett, akkor egy ilyen rovar támadás könnyen a teljes véget jelentheti. Még ha a fa tudná is ezt, semmiképp sem engedné eltántorítani magát a virágbontástól. Az erdőpusztulás csúcsidőszakaiban tapasztalhatjuk, hogy a különösen megtépázott példányok gyakran virágoznak. Feltételezhetően még gyorsan szaporodni akarnak, mielőtt fenyegető pusztulásukkal elveszne genetikai örökségük. Hasonló hatást váltanak ki a szélsőséges szárassággal az évszázad nyarai, amelyek egyes fákat a pusztulás határára sodornak, majd a rákövetkező évben együttes virágzásra késztetnek. Ezzel egyszer mind az is nyilvánvalóvá válik, hogy a sok bükk és tölgymak nem a különösen szigorú tél előhírnöke. Elvégre a virágzásra még az előző év nyarán került sor, így a bőtermés mindössze az előző esztendőre való visszapillantást teszi lehetővé. A gyenge ellenálló képesség ősszel még egyszer vehetővé válik, méghozzá a magvakban. A bükk, bolhaormányos, a magház kezdeményeket is átfúrja, így bükmakkok képződhetnek még ugyan, Ám ezek léhák, vagyis belül üresek, Így értéktelenek lesznek. Ha a magvak már leestek a fáról, Minden fajnak megvan a maga stratégiája, Hogy mikor csírázzon ki. hogy, hogy mikor. Ha a szemek a puha nedves talajban vannak, A melengető tavaszi napsütés hatására Nyomban ki kell hajtaniuk. Utóvégre minden egyes nap, Amit a fa a földön szanaszét heverve, védtelenül töltenek, életveszélyes. Hiszen tavasszal a vaddisznók és az őzek is éhesek. A nagy termést hozó fajok, legalábbis így a bükk és a tölgy, pontosan így tesznek. Az új nemzedék olyan gyorsan rajtol, amilyen gyorsan csak lehet, bújik kifelé a bükk és a tölgy makjából, hogy kevésbé vonzó legyen a növényevők számára. És mivel más nincs betervezve, a magvaknak a gombákkal és a baktériumokkal szemben nincs hosszabban tartó védekezési stratégiájuk. Az álomszuszékok, amelyek elmulasztják a csírázást, és még a nyári fél évben is változatlanul hevernek szanaszét, a következő év tavaszáig elrothadnak. Sok más faj ugyanakkor megadja magvainak azt az esélyt, hogy még egy vagy több évet várjanak, mielőtt beindul a folyamat. Ennek során nagyobb ugyan az esélye annak, hogy megeszik őket, de akadnak számottevő előnyök is. Egy száraz tavaszon a csíra csemeték szomjan pusztulhatnak, ez esetben minden erőfeszítés, ami az utódok létrehozására irányult, hiába valónak bizonyul. Vagy például egy űz a területét és a fő táplálékát épp azon a helyen keresi, ahol a mag földet ért. Az alig néhány napos magonc kizöldülő, ízletes levelei nyomban az gyomrában végzik. Ha ellenben a magok egy része csak egy vagy több évvel később csírázik ki, akkor az esetőségek úgy oszlanak meg, hogy néhány kis fa mindenképpen kialakulhat belőlük. Pontosan ezt a módszert követi a madárberkenye. Apró magvai akár öt éven át nyugalomban maradhatnak, mielőtt kedvező feltételek mellett nekíramodnak. Tipikus úttörő fafajtaként ez a megfelelő stratégia. Míg a bükk és a tölgy termése mindig az anyafa alatt térföldet, és így a magoncok egy előre látható, kellemes erdei klímában nőnek fel, a kis madárberkenyék bárhol Végtére is a véletlen műve, hogy a madár, amely a fanyar gyümölcsöt elfogyasztotta, a magvakat a trágya csomaggal együtt hol engedi újból szabadjára. Ha ez szabad térségben történik, úgy ott a szélsőséges időjárású évek alatt, amikor különösen magas a hőmérséklet, és ennek megfelelően vízhiány van, sokkal drasztikusabb, mint az idős erdők hűvös nedves árnyékában. Ilyenkor mindenképpen előnyösebb, ha a potyautasoknak legalább egy része, csak évekkel később kell új életre. És ébredés után? Mennyi esélye van egy fa hogy egyszer igazán nagyra nőhessen, és utódai lehessenek? Ezt aránylag könnyen kiszámíthatjuk. Minden fa statisztikailag pontosan egy utódot nevel fel, amely majd átveszi a helyét. Mindaddig, amíg ez nem történik meg, a magvak csírázhatnak ugyan, és a fiatal hajtások, néhány éven vagy akár évtizeden át vegetálhatnak az árnyékban, de egyszer csak kifogy belőlük a szusz, hiszen nem ők a kiválasztottak. Más évjáratok tucatjai szintén ott állanak az anyjuk lába alatt, míg fokozatosan a legtöbb példány feladja és újból humusszá válik. A szerencsések közül, akiket a szél vagy az állatok szabadon álló erdőtalajra szállítottak, Csupán néhányan indulhatnak akadálytalan fejlődésnek, és válhatnak felnőttek ki. De vissza az esélyekhez. Egy bükk, minden ötödik évben legalább 30 ezer makkot terem, időközben a klímaváltozás révén, akár már két-három évente is, de ezt hagyjuk most figyelmen kívül. Életének 80. és 150. éve között, Attól függően, mennyi fényt kap azon a helyen, ahol él, válik ivaréretté. Ha tehát eléri a legmagasabb életkort, a 400 évet, legalább 60 hozhat termést, összesen kereken 108 millió makkot. Ezek közül pontosan egy lesz kifejlett fa, és az erdei viszonyok között ez már jó találat, akár egy ötös lottón. Az összes többi szép reményű embriót, vagy az állatok eszik meg, vagy a gombák és baktériumok bontják le humusszá. Számítsuk ki eséma alapján, milyen esélyei vannak a facsemetéknek, kedvezőtlen feltételek mellett, például a nyárfa esetében. Az anyafák akár 26 millió magot is teremnek évente, milyen szívesen cserélnének a kicsinyek a bukkutódaival, hiszen mire az öregek lelépnek, több mint egy milliárd kismagot hoznak létre, amelyek egy bevonat segítségével, légipóstával kelnek útra új tájak felé, és statisztikailag közülük is csak egy nyer.